Plast, ara? Oso poliki-poliki bilearren, ez dutikela ongi ikusterik izan, eta bere ala eskutatu zaituretan. Pauzo gutxi batzu gehiago eman, eta berriz ere, plast, baina orain bai, igel potolo bat ikusi dut salto egiten, eta urpeko harriko skor baten ondoan bere burua gorde du. Ur lehortar edo anfibioak nagusiki uretan bizi dira. Baina lehorrera ateratzeko gai dira. Gaur egun 6.000 espezie inguru omen daude. Igelak, apoekin batera, anfibioen taldeko animaliarik ezagunenetarikoak eta adierazgarrienetarikoak dira. Igelak ordea, beste anfibio batzu baino hobeki baloratzen ditugu, eta baita eskuetan naizeago hartu ere. Eskuetan hartuz gero oartuko gara, zeine, nazal, fina eta ezea duten. Igelek, ugaltzeko, urmail txikiak, errekatxoak edo taputzuak nahi izaten dituzte. Krok, Igelarrak abesten duenean egiten duen soinua da. Harrek, korrok egiten dute urmaeleko emeak erakartzeko. Egun asko ematen dituzte kantuan, batez ere gauaz, Emeak laister urbiltzen zaizkie parekatzeko. Urmalean elkartzen dira. Emeak milaka arrautza uzten ditu uretan eta arrak beraien gainean botatzen du bere hasi likidoa, espermatozoideak. Arrautza bakoitza puntu beltz txiki bada eta bola likatxu batek biltzen du urmaeleko arriskuetatik babesteko. Hernaltze sistema honek arrainena ekartzen dugu gora. Uretatik lurrera. Arrautzetatik, egunetara, zapaburuak irteten dira. Zapaburuek, zakatzak edo brankiak dituzte, urrazpian arnasa hartzeko, eta isatxe ere bai, mugitzeko. Urmaelean, iru, bost, hilabete beharko dituzte, metamorfosi izeneko prozesua burutzeko. Prozesu harrigarri honetan zapaburuaren buztana zurgatu eta hanka garatu egingo dira. Atzekoak lehenik eta hurrekoak gero. Brankiak galdu eta birika garatzen zaizgie, eta haobarnean mi iluze eta erantz korralu zaie. Harrapak inak errezagoa izatzeko. Azkenik, metamorfosi prozesua bukatzean, igel heldua uretatik atera daiteke. Eluaen itxura lortu ondoren, igeltxo berri auretatik atera eta putzuaren inguruko lurraldean bizitzen hasiko da. Gainerako anfibioak bezala, igel helduak aragijaleak dira, eta bere naho zabalari esker arrapakin handiak irentzi ditzake. Oizko arrapakinak, intsektuak, molusko txikiak, armiamak eta, eta zzareak egin zu zen. Igelek arazoak ere badituzte. Gaur egun, uraren, airearen eta lurraren kalitatea oso kaskarra da planetako hainbat gunetan, Gaak eta likidoak azalean barrena sartzen zaizkieez, animali hauek dira gaur egun arriskua handien dutenetakoak. Horretaz gainera, gizaki batzuek legez kanpoa har dituzte, inolako baimeni gabe jateko. denon artean. Pentsatu behar dugu zer egin dezakegun desagertzeko arriskuan bizi diren hainbat espeziek gure, aur, gure artean dezaten. Urbileneko anfibioak, gure inguruneko urmaele eta errekatxoetakoak. Ongi ezagutzea izan liteke lehenengo urratza.